«Бо нема куди», – відповідали запорожці. «Краще буде, краще», – обіцяли собі. «Як не нам, так дітям нашим». «Якщо ці діти помудріють та позбудуться батьківських гріхів?» «І в один гуш стануть тягнути». «Зустріч у пир Поділилися на гуртки, гостилися. Чоломкалися черками, приговорювали. «Ледом до батька, ледом!» Бо батька-горілка з медом Приспівав козак А другий кінчив Чи з медом, чи, чи з перцем Коли б з добрим серцем Пригадували собі рідне село Батьківську хату батька матір. Куди батько йшов, Васильок сійшов Куди мати йшла, там м'ятка зійшла Гей, дай нам, Боже, до батька-матері вернутись На ріднім місці камінь обрусте, А на чужині що? На чужині, куди не йду, злидні не веду, горем поганяю. На чужині чоловік, як горох при дорозі, Хто не йде, той смикне та ще не сміється. Шведи здивовано тому пирові приглядалися. А чому до них. Не дамо вам стояти, чорну землю топтати, Жовтими чобітками, золотими підківками, Бо ви, люди з дороги, поболіли у вас ноги. Та й короткі свитки пообмерзали нитки. Смуток у радість перемінявся хоч біда, та год. Якийсь чумак, дивлячись на кучереву перуку шведського офіцера, приспівав до нього. Подай матінку гребінець розчисать кучери підвінець. Що він таке співає? питався той офіцер Мручка. Мручка, не відповів, каже, що цей гребінець на поліції у рідної сестриці дивлячись на розмійні обличчя козацьке, і собі усміхнувся. Навіть король зі свого сідала зійшов і цікаво розглядався по чумацьким таборі. Та як же здивувався, коли один з тих засмулених і заялозених людей, як сажет труси і каналник в одній особі, несогіршою латиною відізвався до нього. Син багатого чумака, що трохи в Київській академії вчився, а по батьковій смерті чумакувати вернувся. Король прямо з дива вийти нів, не міг, зустрінувши такуне у увідієву метаморфозу. Дивний народ, дуже дивний народ, говорив, обдуровуючи чумаків. Але чумаки не хотіли оставатися в довгу. Шведем гроші сунули в руку. А як котрий не хотів брати, казали, Бери, дурний, гроші чистосрібні, пригодяться. Гай, тече вода річеньками, гай тече вода лугом, Чом до мене не повернеш, як ідеш в поле за плугом?» Затягнув стоць голосом чистим, як поранковий дзвін. Табор нараз перестав шуміти, Ніби хтось розіграну скритку китайкою накрив. Сумна пісня від серця мандрувала, Нагадуючи зорішливі ночі вишневі сади і те, Чого звичайним словом не розкажеш? На теї пісні я. Шведи хоч слів не розуміли, так музику відчули. Їм пригадалося щось далеке, гарне, курєвою війною покрите. Жінками хитала тея пісня, як вітер билиною вночі. Чоловіки зітхали, навіть шведи. Аж один з наймолодших чумаків шапкою об землю гепнув і пугу геть далеко від себе відкинув. Тю! Або що таке наймотокупецький Чи баришівник жадівський Благослови батько Отамину І до колін старому Чумакові припав А ви, милостиві, панове Не погорджуйте мною Рука, що волів поганяла Може і ворога прогнати з долі. Біля нього декілька молодих ніби з-під землі взялося І ми найгірше від нього Благословіть і нас від пуги та до шаблі Привеземо ворогові солі «Наваримо йому такої тарані, що он Мажами вивеземо його над дін». Отаман сивою головою похитував. «Та вже, милостові панове, звернувся до козацьких старшин. Якщо нас, старих, і нашого добра собі не бажаєте, так хоч молодь нашу беріть, пригодиться». Розпрощалися. «Як буде Вожа воля, то буде й добра доля», потішали себе і наче дві дороги в полі розійшлися Ніби хтось живе тіло надвоє прикриї Одна частина на південний схід Друга на північний захід подалася. Довго пісня від одної до другої прилітали, Ніби їх зв'язували з собою А там і пісня згубилася в степу І тільки спомін залишився. І знову степ як зелене море, і синіве небес над ним, і вітер беззупинний, і така, як він, бистрокрила і непогамована туга. Ще більше, ніж до була, бо тоді мандрівників наших збентежила тривога, щоб не наздогнали їх москалі, а тепер поставалося лише одно нудьга. І дивно деякі, чим довше та мандрівка тривала, тим більше привикали до себе, зживалися собою, а інші не скучували собі. Почували злість до себе А то й до сварки між ними доходило Бо тим, хто з них спричинив, це й лихо І коли б не він, то й лиха не було б А вже жінки Такі добиралися собі до живих починок За себе і за своїх чоловіків Ви сповідалися вчора, а нині знову починали грішити Як зранку, так і до останку Махав рукою Мручко Позацький пані матки на два табори поділилися Одні за Войнаровським, а другі проти нього. Перших небагато було, зате другі тим сміливіше свій голос підіймали, мало що хворому гетьманові до уха не кричали. Мручко привик був поводитися чадно з жінками. Цей добрий звичай ще від другої жінки Хмельницького та від пані Виговської пішов. Але Мручко він наді терпецерувався. Козацьким різким словом цверку втішав. Не сором же їм гнівити Бога куверцую? І невже ж це жіноче діло гетьмана вибирати? Ми виберемо, кого треба буде, і тільки. Багато доброго робили і роблять жінки, але і багато вони лихо в нас макуюли. І нагадував то Дорошенку Прісю, то безталанну Степову Улену, то живу Щолюбов Федорівну. Про деяких мовчав, щоб не показувати пальцем. А кінець був такий, що Мручка стали неделюблювати старшинській пані. Казали, що старий зглузду збився. Зі сміху нав проповідника перекидається. З мужчинами не церемонився, Мручко. Правду в очі прискав. Але найгірше турбувало його, що і козаки розколювалися надвоє, і мало